Bainaka kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar ayyuhan nas. Ikharamuddin azza wabillahi alhamdulillah. Kita senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah azza wajalla atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kenikmatan yang begitu besar dan begitu banyak bai ni'mah yang bahirah maupun ni'mah yang batilah di antara kenikmatan-kenikmatan Allah yang begitu besar dan yang paling besar yang dianugerahkan kepada seorang hamba ialah ni'matul islam ni'mat mendapatkan taufiq, hidayah dari Allah Azza wa Jal untuk berislam Menjadi seorang yang muslim Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Menjadi seorang muslim Lebih daripada itu barakallahu fikum Iyalah Mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Berislam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya Alaihi Ssalam berIslam dengan bimbingan yang benar, dibimbing oleh Allah Azza Wajalla dalam Al-Quran Quranul Karim, dibimbing oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Ssalam di dalam hadis yang sahih dalam Sunnah Sunnah beliau Alaihi Ssalam. Ini menjadi sebuah kenikmatan yang begitu besar sebab ini semua merupakan jaminan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi wasallam pernah menyatakan taraktu fikum amrayni. Lan tadillu ba'di abadan in tamasaktum bihima. Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku nanti selama-lamanya. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah. Alkitab sunnah. Sehingga sekali lagi ketika ada seorang muslim yang diberi anugerah oleh Allah Azza Azzawajal berislam. Memeluk agama islam. Dan dia berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pertanda Allah Azza wa Wajalla menganugerahkan kepada dia kenikmatannya begitu besar. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada ini. Nikmatul Taufiqi walhidayah. Semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan seorang hamba selama ini, apapun kenikmatan itu wujudnya. Tidak bisa melebihi kenikmatan yang satu ini. Ini puncak kenikmatan puncak taufik dan hidayah dari Allah Azza Wajalla. Berislam sesuai dengan bimbingan Allah dengan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jaminan keselamatan di dunia dari penyimpangan-penyimpangan. Jaminan keselamatan di akhirat dengan surganya Allah Azza Wajalla. Dijamin selamat dari neraka dengan surganya Allah Azza Wajalla. Ikhwanul Anzalikumullah yang lebih istimewa lagi ialah ketika seorang Muslim tadi diberi anugerah oleh Allah anzawajal Al berislam sesuai dengan bimbingan Al Quran sesuai dengan bimbingan Sunnah Rasulullah SAW dan sejalan dengan arahan-arahan pandangan-pandangan para ulama-ulama kaum muslimin sejalan dengan pandangan-pandangan, arahan-arahan, pemahaman-pemahaman Para ulama-ulama kaum muslimin Yang dikenal dengan keilmuannya Dikenal dengan eh, ke, kesungguh-sungguhannya Dalam berislam Dikenal dengan eh, lurusnya akidah mereka manhaj mereka dalam berislam Ini luar biasa Para ulama-ulama ul muslimin dari kalangan para sohabah dari kalangan para tabi'in Dari kalangan para atba'un tabi'in Dan ulama-ulama setelah mereka Yang sejalan dengan generasi pendahulunya Sampai sekarang ini Itu luar biasa Berarti sudah lengkap taufik Hidayah dari Allah Azza wa Jal Untuknya Para ulama merupakan rujukan umat Di dalam beragama Dalam berakidah Dalam beribadah dalam menyelesaikan semua masalah, Allah menegaskan dalam Firman-Nya: "Asalu ahla dzikri ingkun tumblata alamun". Bertanyalah kepada ahli zikri, kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Diminta merujuk kepada ahli ilmi kepada para ulama ketika kita tidak punya ilmunya. Dalam ayat yang lain di An-Nisa, Allah Subhanahu wa Taala menegaskan dalam Firman-Nya: "Wajda jahahum amrun" min al khawfi ad'u bih walaw rasul wa ila amri minhum la'alima alladhina yaslam minhum Allah menegaskan ketika datang kepada kaum muslimin suatu perkara yang aman atau yang menakutkan kenapa mereka langsung menyiarkan begitu saja Kenapa ada khabar yang menyenangkan ada khabar, yang menyedihkan langsung disiarkan begitu saja. Kenapa? Kata Allah, Allah menegur, lalu memberikan bimbingan adab. Setiap kali ada permasalahan di kalangan kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan keamanan mereka atau berkaitan dengan perkara-perkara yang mereka khawatirkan yang mereka takutkan, Allah mengatakan bahwa Allah ila Rasul. Kalau seandainya mereka mengembalikan masalah mereka kepada Rasulullah SAW. ini jelas. Allah mengatakan wa ulil amri minhum, dan dikembalikan kepada ulil amri dari kalangan mereka. Para ulama ahli tafsir mayoritasnya mengatakan ulil amri dalam ayat ini adalah para ulama kalau seandainya mereka mengembalikan masalah mereka kepada ulil amri eh, kepada rasul dan kepada para ulama ini saya akan diketahui oleh para ulama-ulama yang mampu mengambil sifat hukum daripadanya ayat ini dijelaskan oleh para mufassirin ahli tafsir merupakan adab dari Allah azza wajalla bimbingan adab dari Allah azza wajalla kepada kaum muslimin apabila datang kepada mereka suatu perkara suatu permasalahan suatu problem yang menyenangkan atau yang menyedihkan atau yang menakutkan. Diminta untuk kembali kepada Rasulullah SAW semasa hidupnya. Sepeninggal beliau diminta kembali kepada bimbingan sunnahnya. Dan diminta kembali kepada para ulama ahli ilmi. Yang mengerti betul tentang agama ini, tentang Islam ini. Yang bisa memberikan arahan-arahan arahan kepada kaum muslimin. Diminta kembali kepada para ulama. Sehingga ulama ini merujukannya umat. Tempat kembalinya umat dalam menyelesaikan semua permasalahan. Maka ketika ada seseorang muslim sekali lagi. Yang dalam berislam Allah azza wa jall tunjuki dia jalan yang ditempuh Nabi kita Muhammad alaih suratu wassalam. Berislam sesuai dengan bimbingan Al-Quranul Al Karim, berislam sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, berislam sesuai dengan petunjuk para ulamaknya, maka telah sempurna kebahagiaan dia, telah sempurna taufik dan hidayahnya dari Allah Azza Wajalla, maka dia akan mendapatkan segenap kebaikan, selamat di dunia, selamat di akhirat. Aliyatisamu bisunnatina najatun kata Az-Zuhri rahimahullah. Berpegang teguh dengan bimbingan sunnah Rasul keselamatan. Dia akan mendapatkan keberkahan, barokah pada hidupnya, barokah pada ilmunya, barokah pada amalnya dengan dia sejalan dengan para ulama ulamanya nya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Al barakatu ma'akum bikum. Barokah itu bersama dengan ulama-ulama kibar kalian, ulama-ulama senior kalian, ulama besar yang dikenal keilmunya oleh kaum muslimin. Barokah bersama kalian. Yang namanya barokah itu ialah kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yang selalu Allah e, limpahkan kepada sesuatu, kepada si fulan. Fulan orang yang barokah Yani Ia adalah orang yang senantiasa membawa kebaikan dimanapun dia berada. Kapanpun dia ada. Sesuatu itu dikatakan barakah ketika sesuatu ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Dimanapun dan kapanpun. Kebaikan dari Allah Azza. Barakah itu bersama dengan ulama-ulama besar kalian. Ketika seorang muslim terempel Islam dalam mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah. Kembali Dan sejalan dengan para ulama-ulamanya Maka mendapatkan barokah dalam kehidupannya Kebaikan-kebaikan dari Allah akan menetangi dia Barokah umurnya, barokah ilmunya, barokah amalnya, barokah segala sesuatunya Maka Ibanantina Azzaikumullah Dalam rangka untuk meraih keutamaan tadi Bukan semata-mata berislam Namun berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Bukan semata-mata sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Berislam sesuai dengan pandangan para ulama Pada kesempatan sore hari ini Kita akan membawakan penjelasan-penjelasan dari para ulama Terutama ulama dari madhab empat Imam-imam madhab empat yang sangat dikenal di kalangan semua kaum Muslimin sepanjang sejarah di semua tempat hampir mereka semuanya mengenali ulama Madzhab yang empat Abu Hanifah, Malik bin Anas, Ash-Shafi'i, Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu Taala akan kita bawakan pada kesempatan sore hari ini warahmatullahi wabarakatuh Penjelasan penjelasan mereka di dalam berIslam. Di dalam men memandang, Menersikapi, menerapkan, e, Islam yang mulia ini, Kita, Sampaikan ucapan mereka, Untuk kita ikuti, Inilah arahan-arahan, arahan Para ulama kita yang terkemuka, Dalam berislam, Barakallahiku, Siapa saja yang menempati arahan mereka, Maka insyaallah, Dia adalah seorang muslim yang lurus, Sesuai dengan arahan para ulamanya, sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam saya mulai dari imam madhab empat yang paling tua Abu Hanifa Nu'man bin Thabit rahimahullah lalu alimamu Malik bin Anas rahimahullah setelah itu muridnya imam Malik alimamu Syafi'i rahimahullah dan yang terakhir muridnya alimamu Syafi'i Al-Imamu Ahmad Ibn Hammar Rahimahullah Berarti tiga orang guru, murid-murid Satunya Abu Hanifah, seorang diri Al-Imam Abu Hanifah Rahimahullah Ta'ala Banyak sekali dinukil dari beliau Statement-statement, pernyataan-pernyataan yang begitu jelas, yang begitu gamblang Menerangkan kepada kita dalam uh, sikap dalam berislam di antaranya ialah Ucapan beliau rahimahullah Iza sahal hadithu Fahuwa madhhabi Apabila telah sahih Hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam Maka itulah madhhabku Apabila telah sahih Hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam Maka itulah madhhabku Kata Buhanib ini disebutkan dalam Hasyib Ibn Abidin. Dan juga disebutkan oleh al Saleh al-Fullani dalam bukunya Yaqadul Himam. <coughs> Barak Allah itu. Statement yang ringkas tapi padat maknanya. Ternyata dari statement beliau ini diketahui. Madhabnya Abu Hanifah ialah sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW. Kalau ada hadis yang sahih itulah madhabnya beliau. Diamalkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam dalam lafad yang lain. Dinukil oleh Ibn Shahna al Qabir belajar gurunya Ibnul Humam tokoh Hanafiya. Kata Hanafiya itu sah hadis sah sahal hadithu wakana ala khilafil madhab. Rumila bil hadith. Ini ucapai Ibu Syahna. Menyatakan apabila telah sahih sebuah hadith. Dan ternyata hadith itu bertentangan dengan mazhab Abu Hanifah. Rumila bil hadith. Maka diamalkan hadithnya. Wayakunu thalika madhabah. Dan itu sebagai mazhabnya Abu Hanifah. Lalu menukilkan ucapannya Abu Hanifah, Iza sahal hadithu fahuwa madhabi. Di sini Abu Hanifah rahimahullah begitu begitu jelas, begitu gamblang, Memberikan statement, Kepada sekenap para pelikud madhabnya secara khusus, Dan sekenap kaum muslimin, Di dalam berislam, Hendaklah kembali kepada bimbingan hadisnya Rasul alaih salatu Dalam berislam kembali kepada bimbingan sunnah Rasul. Ajaran Rasul. Arahan-arahan Rasul. Bimbingan-bimbingan Rasul dalam hadisnya. Walaupun berseberangan dengan madhab Hanafiyah Yang diamalkan hadisnya Rasul bukan madhab, madhab Hanafiahnya. Luar biasa sesuai dengan arahannya Rasulullah SAW alaihi Disebutkan dalam riwayat yang lain masih ucapannya Ibn Abu Hanifah rahimahullah boleh mengatakan la yahillu li ahadin ay ya khudza bi qaulina ma lam ya'lam min tidak halal bagi siapapun Mengambil pendapat kami selama dia tidak tahu dari mana kami mengambil pendapat itu. Tidak boleh taklid kepada Abu Hanifah. Kalaupun mengambil pendapatnya Abu Hanifah, harus tahu dalilnya, harus tahu hujjahnya. Bahkan dengan tegas beliau menyatakan, "Idakul tuqaulan yuqalifu kitab Allah." Wa khabar Rasulullah SAW Fadruku qawli Kata Abu Hanifah Kalau aku mengucapkan sebuah pendapat Statement Pernyataan Ternyata bertentangan dengan kitabullah Bertentangan dengan khabarnya Rasulullah SAW Maka tinggalkan ucapanku Tinggalkan pendapatku Tinggalkan statementku Ya yani, ambillah Bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW Ini luar biasa Nasihat dari Abu Hanifah Kepada sekena kaum muslimin Dalam berislam, dalam beragama Ambillah, pegangilah Bimbingan Alkitab Al-Quranul Al Karim Bimbingan Sunnah Rasulnya Alaihi Wasallam Dan ambillah Pendapatnya Abu Hanifah Yang sesuai dengan hadisnya Rasul Itulah madhabnya beliau Maka barang siapa yang menyatakan dirinya Hanafi mengikuti mazhab Abu Hanifah rahimahullah hendaklah dia dalam berislam mempelajarinya, mengamalkannya, mempraktekannya, sesuai dengan bimbingan kitabullah sunah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah mazhabnya Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah rahimahullahu taala beliau mengatakan dengan tawadhu Dia mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf Ya'qub al-Qadhi Dia mengatakan waihak ya Ya'qub la taktub kullama tasma'u minni Celaka kamu wahai Ya'qub muridnya beliau Abu Yusuf al-Qadhi Ya'qub Celaka kamu wahai Ya'qub kamu jangan menulis semua yang kamu dengar dari aku. Fa inni qad ara ar wa atrukuhu war-ru'ya ghadan wa atrukuhu Saya itu manusia biasa. Hari ini punya pendapat A, ah, besok saya tinggalkan mungkin. Besok punya pendapat Lusa saya tinggalkan lagi. Saya manusia biasa. Jangan kamu tulis semua dari aku. Saya itu manusia biasa. Saya bukan Rasul. Saya bukan Nabi. Kalamku bukan Wahyu. Tulislah yang sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Itu Abu Hanifa. Apalagi... Lanjut. Apalagi... Lah kita orang ini siapa? Syekh? Ah, belum. Apalagi dikatakan setingkatnya Abu Hanifa. Tolik ilm saja... Ya, insyaallah lah. Apalagi istingatnya. Abu Hanifah mengajarkan semua ini. Adapun yang dinukil dari al Malik rahimahullah. al Malik rahimahullah al Malik bin Anas bin Malik Abu Abdillah Berasal dari dari Yaman ah, Dari Yaman Al-Himyari Dari suku Himyar Beliau di kota Madinah Dikenal sebagai Imam Udharil Hijrah Imam yang kota Madinah Beliau menyatakan Inna ma ana basharun Ukhti'u wa usib Fa'nduru fi ra'i Fakullu ma wafaqa al-kitaba was sunnata fakhudhuh wa kullu ma lam yuwafiqil kitaba was sunnata fatrukuh Dinukil oleh Ibnu Abdil Barr dalam bukunya Al Jami' Kata Imam Malik sesungguhnya saya itu manusia biasa Saya mungkin salah mungkin benar Maka lihatlah pendapatku lihatlah pendapatku ini Pendapatku yang sesuai dengan kitabullah, sesuai dengan sunnah rasulnya Nabi saw, ambil pendapatku. Tetapi pendapatku yang menyelisihi, tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah rasulnya tinggalkan. Itu Imam Malik. Senada nasihatnya dengan Abu Hanifah rahimahullah, menganjurkan menghasum. Kebalas segenap umat Islam kaum Muslimin dalam beragama dalam berislam hendaklah kembali kepada kitab Allah Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan pendapat-pendapat beliau dirinci yang sesuai dengan alkitab Sunnah ambil yang pertentangan tinggalkan itu permintaan dari Imam Malik krahimahullah Taala. Barakallahu Wassalamualaikum juga sangat masyhur diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah pernyataan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa sahibu hadal qabr kata rasul setiap orang bisa diambil pendapatnya bisa pula ditinggalkan pendapatnya kecuali yang dikubur ini menunjuk kepada makamnya rasul sallallahu alaihi wasallam karena ple di masjid nabawi yang di sana ada makamnya Rasul. Semua orang mungkin diambil pendapatnya mungkin tolak, kecuali Rasulullah SAW. Wajib diambil bimbingan bimbingan beliau, sunnah sunnah beliau. Wamaataku mursalufahudhuh, wamaanha kumahnuhantaku. Apa yang dibawa Rasul kepada kalian ambil, yang dilarang Rasul dari kalian tinggalkan. Hanya Rasul yang mutlak. Selain Rasul. Bisa diambil, bisa tidak. Sesuai dengan Rasul, diambil. Yang bertentangan, ditinggalkan. Walaupun imam malik. Walaupun imam abu hanifah. Apalagi pendapatnya kita orang. Tidak mutabbar. Barakallahu wabarakatuh. Nah, luar biasa. Di contohkan barakallahu wabarakatuh. Sebuah kisah. Praktik langsung. Bagaimana Imam Malik Rahimahullah Taala meninggalkan pendapatnya dalam rangka untuk mengamalkan Sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah diriwayatkan oleh Murid Imam Malik, namanya Abdullah bin Wahab Al-Musri Al-Qurashi Maulahum. Kata Ibn Wahab. Saya pernah mendengar Imam Malik guru saya ditanya tentang menyela nyela jari-jemari ketika perwudu, menyela jari-jemari kedua kaki ketika perwudu, ketika cuci kaki diselas selai dengan jari-jari, takkan -jari. di kaki, selas dengan jari, jari Ini apa hukumnya dalam wudu? Jawaban Imam Malik lai sazalika al-nas. Itu enggak diamalkan oleh orang-orang Madinah. Katanya ibnu Wahab fatarak tuhuh hat kefanas. Saya biarkan Imam Malik sampai orang-orang pada pergi. Sudah jarang enggak ada orang. Saya sampaikan kepada guru saya Imam Malik indana tidak dike Sunnah. Wahai Imam, kita memiliki hadisnya Rasul tentang masalah ini. Hadisnya Rasul masalah ini belum katakan ibnu Muhamad dia apa tu hadisnya? maka ibnu wahab membawakan dengan sanadnya hadatsan laithi bin ah, ushad wa bin wa amr bin harith an yazid bin amr al mu'afir an abi al hubuli an al mustaurid ibnu syaddad al qurasyi qala raaitu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yadhluqu bi khilsihi ma baina katanya sahabat mustaurid ibnu syaddad saya pernah melihat rasulullah sallallahu alaihi wa Beliau menggosok-gosok dengan kelingkingnya, dengan jari kelingkingnya antara jari-jemari kedua kakinya. Digosok demikian. Ketika berwudu. Kata Imam Malik, "Inna hadzal haditha hasan." Ini hadis hasan. Shahih ini. "Wa ma sami'tu bihi qabla sa'ah." Aku belum pernah mendengarnya kecuali saat ini saja. Baru dengar hadis Katanya ibnu Ibn Wahhab, thummasami'atuhu ba'da dalikah Yusuf. Setelah itu, Imam Malik ditanya lagi tentang masalah yang sama. Wahai Imam, apa hukumnya menggosok-gosok jari-jemari kaki dengan kelingking ketika berwudhu? Belau fayak murubitah lil ashabi. Jawabannya, belum memerintahkan kaum Muslimin untuk menggosok-gosok jari-jemari kakinya. Langsung mengamalkan sunnah rasul tanya ditinggalkan pendapatnya diambil dan diamalkan sunnah rasul seorang sempadanya itu imam malik dan subhanallah tawaduknya Ibrahim. seorang imam besar pada masanya Coba. dikasih ilmu, dikasih nasihat dikasih luar, langsung menerima tidak ada gengsi tidak ada a -a dan segala macamnya langsung, nah ini perkara sunnah ini bagus ini, ini Sahih. saya belum tahu sebelumnya Langsung diamalkan, difatwakan, diterapkan. Ada Imam Malik. Kembali kepada pimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan masih banyak lagi yang lain pernyataan dari Imam Malik rahimahum. Yang berikutnya Imam Mushafi'i rahimahullah. Yang ini lebih banyak lagi. Dikarenakan Imam Mushafi'i rahimahullah sejara madhab. Madhab beliau lebih banyak tersebar di kalangan kaum muslimin di banyak wilayah-wilayah negara-negara kaum muslimin mereka lebih condong kepada madhabnya Imam Syafi'i rahimahullah terutama di mana? Di mana? Terutama di Indonesia Raya ini yang dikenal di Indonesia dalam madhab Syafi'i rahimahullahu taala berarti kita harus lebih Mendengarkan dengan seksama pernyataan beliau rahimahullah. Taib. Diriwayatkan dari Imam syafi'i rahimahullah. Kalimat yang cukup banyak. Sangat penting untuk saya bawakan uh, mayoritasnya. Supaya mantap. Itu dari Imam syafi'i rahimahullah. Imam syafi'i rahimahullah juga menyatakan. Iza sahal hadithu fahuwa madhabi. Kalau telah sahih hadisnya Rasulullah SAW. Itulah mazhabku. Ini ucapan dikeluarkan al-imam al-Bayhafi. Dari al-imam al syafi. I. Juga disebutkan al-imam al-Nawawi. Rahimahullahu ta'ala. Salah seorang tokoh syafi'iyah pada masanya. Dalam bukunya al-Majmu' Syahrul Muhadda. Kata imam syafi'i. Iza sahal hadithu bahawa madhabih. Kalau telah sahih sebuah Hadis itulah madhabku. Madhab beliau adalah madhab kembali kepada Hadisnya Rasul. Mengambil bimbingan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Beliau juga menyatakan, Iza wajatum fi kitabi khilafah sunnata Rasulullah s.a.w. Faqulu bi sunnati Rasulullah wa da'u ma'kultu. Kata beliau menasihatkan kalau kamu mendapati dalam kitab beliau punya kitab al umm kitab beliau al umm namanya. Sayangnya mayoritas mayoritas syafi'iyah jarang yang langsung merujuk ke buku ini. Padahal dicetak dengan berbagai macam cetakan sampai sekarang ini di buku al umm Mereka hanya kembali hanya kepada murid-murid-murid-murid-murid-murid uh, yang syafi'i. Terlalu jauh Jarang merujuk ke sini Kira-kira mereka merujuk kemari Luar biasa Kata beliau kalau kamu mendapat dalam, dalam bukuku ini Ada sesuatu yang menyelisihi Sunnah Rasulullah SAW Maka ambil Berpendapatlah dengan Sunnah Rasul Dan tinggalkan pendapatku Disebutkan dalam riwayat yang lain Fattabi'uha Walatul Ta'widu ilah Qauli Ahad. Ikuti Sunnah Rasul, jangan menoleh pendapat siapapun. Ikuti Sunnah Rasul, jangan menoleh pendapat siapapun. Dinukil oleh Alimamun Nawawi dalam Al-Majmu' muhadzab an al Nawawi taqoh syafi'iyah pada masanya. Masya Allah. Senada dengan ulama yang lain. Kembali pada Sunnah Rasul. Semuanya Sunnah Rasul pegangannya. Pendapatnya beliau sesuai dengan sunnah Rasul Ambil Yang tidak sesuai tinggalkan Beliau juga menyatakan Ajma'al muslimun Ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulullah Lam yahilla lahu ayyada'ahani qawli ahad Kaum muslimin telah sepakat Kaum muslimin telah sepakat barang siapa yang telah jelas bagi dia. Sebuah sunnah dari Rasulullah SAW. Maka tidak halal bagi dia meninggalkan sunnah. Karena pendapat seseorang. Tidak boleh. Harus mengambil sunnah Rasul. Harus pendapat dengan sunnah Rasul. Ambil dan Jangan menoleh pendapat siapapun. Ini kesepakatan kaum muslimin. Kata al-imamu syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sangat tegas. Al-imamu syafi'i rahimahullah. Juga menyatakan. Kullu mas'alatin. Sahafihal khabaru. An rasulullah s.a.w. Indah ahli nafli bi khilaf ma kul tu, fana fa rajaun anha fi hayati wa ba'da mauti. Luar biasa. Semua permasalahan yang telah sahih padanya, Sunnah Rasulullah SAW, menurut para ulama lihadith, ternyata berseberangan dengan pendapatku, maka aku telah. Ruh rujuk dari pendapatku rujuk kepada sunah Rasul di masa hidupku dan setelah matiku Aku telah rujuk kepada sunah Rasul dan meninggalkan pendapatku luar biasa Bahkan juga belum menasihatkan kullu haditsin 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa qauli Wa illam tasma'uhu minni semua haditsin Rasul sallallahu alaihi wasallam semua hadisnya Rasul SAW maka itulah pendapatku walaupun engkau tidak pernah mendengarkannya langsung dari aku sehingga beliau rahimahullah wahai kaum muslimin wahai syafi'iyah menasihatkan kepada segenap umat Islam terkhusus yang semadhab dengan beliau dari kalangan syafi'iyah di dalam berislam hendaklah kembali kepada bimbingan Alkitab Al-Quranul Karim. Kembali kepada bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Yang sahih dari hadisnya Rasul. Itulah pendapatnya beliau. Sepanjang hidupnya dan setelah wafatnya. Ketika ada pendapatnya beliau yang bertentangan dengan itu semuanya. Beliau telah rujuk. Beliau telah rujuk. Sepanjang hidupnya. Bahkan setelah wafatnya. Maka mazhabnya al Syafi'i adalah sunnah Rasulullah SAW. Abu Hanifa, Malik ibnu Anas, Ash-Shafi'i, Rahimahulillah tiga-tiganya memiliki pandangan yang sama dalam berislam. Berislam itu harus sesuai dengan bimbingan kitabullah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan pemahaman dan pandangan-pandangan beliau-beliau tadi yang sesuai dengan sunnah rasulullah saw. Pendapat-pendapat beliau-beliau tadi. Yang berseberangan dengan sunnah rasul tinggalkan. Jangan ditawih. Itu nasihatnya mereka semua. Allah. Masya Allah. Apalagi al Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dikarenakan beliau yang terakhir. Sehingga beliau lebih banyak mendapatkan ilmu dari semua ulama-ulama tadi. Mengumpulkan ilmu ulama-ulama tadi. Plus dengan ilmunya beliau rahimahullah taala, sehingga beliau dikenal lebih alim tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih alim tentang hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih teguh dalam berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena paling terakhir berguru langsung Imam Syafi'i, imam Syafi'i kepada imam Malik, sehingga beliau merangkum dan meliputi semua ilmu-ilmu yang tadi barakallah. Kita lihat pernyataan dari beliau Ini juga sangat penting Dikarakan Alimam Muhammad ibnu Nuhambal Termasuk ulama, ulama Islam Yang sering dipojokkan Yang sering disuarakan sumbang tentang beliau Kita lihat apakah beliau berbeda dengan Alimam Musyafi'i Apakah pandangan beliau dalam berislam berbeda dengan gurunya Alimam Musyafi'i Apakah berbeda dengan Imam Malik? Apakah berbeda dengan Abu Hanifah? Kita lihat. Kalau ternyata berbeda, layak untuk kemudian dikasih suara sumbang. Tapi kalau ternyata sama, yang bersuara sumbang hendaknya jangan jadi kumbang. Begini ya, berhenti berdengung, diam, dan ikuti nasihat-nasihat para ulama-nya, barakalallahu. Al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala menyatakan. Beliau mengatakan. La tuqalid ni. Wa la tuqalid malikan. Wa la syafi'i. Wa la la wza'i. Wa la thawri. Wa khudmin haithu akhazu. Kalian jangan taklid kepada aku. Jangan pula taklid kepada Imam Malik atau Imam Syafi'i atau Al auzai atau Tha'uri. Waktu minhayzu <tuh> akhu' ambillah dari mana mereka mengambil ilmu ini. Mereka mengambil dari mana? Mengambil dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulnya, Shallallahu Anhi wa Ala Alihi wa Beliau menyatakan Rak'ul Azhari. Wahai malik, wahai abu hanifah, abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, kllahu rai, abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, kllahu rai, wahai abu hanifah, adalah atar yakni sunnahnya Rasulullah s.a.w. alaihi wa jika dengan tekas belum menyandarkan menradda hadis Rasulullah sallallahu alaihi ala shafa halaka barang siapa yang menolak hadisnya Rasulullah s.a.w. maka dia di tepi jurang kehancuran Jangan tolak hadisnya Rasulullah. Artinya, Hendalang kau berislam, Wahai kaum muslimin, Sesuai dengan bimbingan hadisnya Rasulullah SAW. Itu yang selamat. Barang siapa yang menolak hadisnya Rasulullah SAW, Maka di tepi curang kehancuran. Baraklah itu. Ini pernyataan Imam Ahmad Ibn taala Sama ternyata. Sama dengan Abu Hanifah, sama dengan Malik bin Anas, sama dengan Syafi'i rahimahullah. Ternyata semua ulama madhab empat menasihatkan kepada kaum muslimin dalam berislam. Supaya kembali kepada bimbingan Al-Quran, bimbingan hadisnya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dan menggunakan bimbingan ulama-ulama tadi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam. Pendapat ulama-ulama tadi yang berseberangan dengan sunnah Rasul tinggalkan. Itu hanya pendapatnya mereka. Imam Ahmad atau Syafi'i setelahnya eh, sebelumnya. Atau Imam Malik sebelumnya lagi. Atau siapapun yang ada. Pendapat semata. Yang dijadikan sebagai pegangan adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Berarti para imam mada empat sepakat dengan prinsip ini. Prinsip untuk berislam sesuai dengan bimbingan Allah dan bimbingan Rasulnya AS. Nama ikhwan. Inilah prinsip yang disepakati oleh para ulama. Ini pula prinsip yang disepakati oleh segenap kaum muslimin. Barang siapa yang Berislam dengan prinsip ini maka dia akan selamat. Barang siapa yang bertentangan dengan prinsip ini maka dia akan binasa. Hadis yang saya sebutkan tadi dari Rasulullah SAW belum mengatakan, Taraktu fikum amra ini, lantazillu baghi abdan intamaskum bihima kitab Allahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat sepeninggalku selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Dua itu adalah kitabullah dan sunnahku. Kata Rasulullah SAW. Tidak bukan dalam hadis yang lain. Dari Sahabat yang mulia Ibadi burusariyah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah SAW diminta nasihat oleh para Sahabatnya di akhir hayatnya. Beliau memberitakan kondisi yang menimpa umatnya dari berbagai macam perpecahan-perpecahan, perselisihan-perselisihan dan beliau memberikan langsung solusinya. Beliau mengatakan fa innahu man ya'ish minkum fa sayarhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil Tamassaqu biha wa 'abdu 'alayha bin-nawajiz. Kata Rasul barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti maka dia nanti akan menyaksikan perpecahan yang sangat banyak. Perselisihan yang sangat banyak. Ketika itu kata Rasul, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang terlebih dahulu sepeninggalku. Rasul para sahabat Pegangis Sunnahku, kijitlah dengan geram-geram kalian dan waspadai perkara-perkara bid'ah pada agamai. Maka perpekan teguh dengan Sunnah Rasul, kunci keselamatan bagi kita semua kaum Muslimin dari berbagai macam fenomena perpecahan-perpecahan yang ada, banyaknya pemahaman-pemahaman sesat yang ada, banyaknya perselisihan antara kaum Muslimin yang ada. Kunci keselamatannya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW dan kembali kepada amaliannya para Sahabat. Dikuatkan. dengan hadis yang lain ketika Rasulullah SAW memberitakan umatnya akan terpecah belah. Beliau mengatakan wasa taftariku hadhil ummah ala salatin wasa bainafirqa kulluha fil nari illa wa'ida. Umatku kata Rasul, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Belum mengatakan kullu hafidharno semua di neraka tempat kecuali satu. Kecuali satu di. dalam riwayat yang lain yang Hasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan yang satu itu. Belum mengatakan ma'ana alaihi l wa ashabi apa-apa yang aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini Islam yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya inilah Islam yang hak inilah Islam yang dipandang oleh para ulama mazhab empat bimbingan Rasul dan para sahabatnya inilah yang menyelamatkan kita kaum muslimin dari berbagai macam Pemahaman-pemahaman radikal. Pemahaman ekstrim. Pemahaman yang sesat. Kelompok-kelompok yang ekstrim. Di dunia ini. Dan selamat diumul kiyamah nanti. Dari nerakanya Allah Azza wa Jalim. Maka nak heran. Ketika semua ulama kita berpesan demikian. Kembali pada sunnah Rasul. Kembali pada kitab Allah. Dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Jika akan demikian kenyataannya kunci keselamatan dunia dan akhirat Barakallahu fikum Maka ikhono wittina'azakumullah kewajiban kita sekarang sebagai umat Islam ialah mengamalkan dan mempraktekan nasihat para ulama'nya Nah gitu ya Dikarenakan mereka semuanya sama ya sama saja kita mau mengatakan Hanafi, mau mengatakan Maliki Mengatakan Syafi'i, mengatakan Hambali, sama saja ternyata. Dituntut kita semuanya dalam berislam untuk kembali kepada bimbingan kita Allah, pimpinan Sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan para Sahabat dan para ulama-ulama yang sesuai dengan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kewajipan kita sekarang satu mengilmui. Mempelajari Bimbingan Rasulullah SAW. Yang kedua Kita harus berpegang teguh dengannya Jangan lepas Yang ketiga Kita harus mengamalkannya Dalam kehidupan sehari-hari Mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari Kita dakwahkan kepada masyarakat kita Apa yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad tadi SAW. dijadikan sebagai pedoman hidup akidah kita ibadah kita manhaj kita dakwah kita akhlak kita adab muamalah kita semuanya sampai urusan bab buang hajatnya kita harus sesuai dengan bimbingan tadi yang sesuai akan selamat yang enggak sesuai maka dia akan Tertinggal dan sengsara. Al-Imamu Malik rahimahullah menggambarkan situasi ini. Seperti pada zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. mana Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk membuat sebuah perahu kapal besar. Dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada pantai, tidak ada apa. Diminta untuk membuat kapal besar. Sebab dikasih tahu akan datang adabnya Allah Azza Wajalla berupa air bah yang sangat dahsyat. Umatnya sudah tak bisa lagi dikasih nasihat. 950 tahun lamanya Nabi Nuh Alaihi Ssalam Berdakwah di tengah-tengah kaumnya, sudah Allah takdirkan tidak ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman saat itu. Wa ma'afana ma'ahu illa kalil dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sangat sedikit jumlahnya. Yang lainnya kafir. Begitu selesai membuat yang namanya kapal, bahtera. Allah memerintahkan Nabi Nuh Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaikkan yang mukmin kepada Beliau. Semuanya naik ke kapal dan memerintahkan untuk membawa segala sesuatunya sepasang sepasang dibawa zaujahin sepasang sepasang, pasang -sepasang -sepasang -sepasang -sepasang, sepasang sepasang sepasang sepasang, dinaikkan semua di kapal. Setelah semuanya siap, maka Allah pun menurunkan azabnya. Air keluar dari perut bumi begitu deras. Ditambah lagi dengan guyuran air dari langit yang begitu deras. Banjir yang begitu dahsyat. Mending menenggelamkan semua yang ada di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diri kecuali yang naik ke Bahtera Nabi Nuh. Yang tidak ada yang tidak naik ke Bahtera Nabi Nuh. Maka dia dikatakan sebagai orang yang sengsara yang bakal binasa. Bahkan putra beliau sendiri ketika dipanggil untuk naik ke Bahtera ayahnya menolak. Dan ingin naik ke gunung yang sangat tinggi. Tidak bisa. Tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi. Adabnya Allah ini tadi. Bayangkan air bah tadi sampai menenggelamkan gunung yang begitu tinggi. Berapa kilometer ya, kira-kira ya. -kira, kira -kira. Banjirnya bukan 2 meter, 3 meter ya. Kira. Menenggelamkan yang namanya gunung yang begitu tinggi menjulang. Semuanya habis. Semuanya hancur. Semuanya tenggelam. Kecuali. Kecuali. Kecuali yang ada di atas kapal Nabi Nuh alaihi salatu wa sallam. Alimamu Malik rahimahullah menggambarkan orang-orang yang berpegang teguh dengan bimbingan Rasul, dengan sunnah Rasul. Seperti orang yang menaiki bahtera Nabi Nuh tadi. Sunnah Rasul diumpamakan kayak kapal Nabi Nuh tadi. Al-Imamu Malik rahimahullah menyatakan, As-sunnatu kasafinati Nuhin. Sunnah Rasul itu ibaratnya kayak kapal Nabi Nuh. Man rakibaha najah, Barang siapa yang menaiki kapal tadi dia akan selamat. Wa mantakallah ba'anha gharika wahawa. Dan siapa saja yang tertinggal dari kapal Nabi Nuh tadi, Maka dia pun tenggelam dan dinam. Untuk bayangkan pada masa-masa itu Semua hancur binasa Tidak ada yang selamat Kecuali yang di atas Bahtera Nabi Nuh Begitu pula zaman sekarang ini Barakulahikum Setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW Tidak ada yang selamat Dari lautan Fitnah Syahwat, syubuhat Tidak ada yang selamat Dari lautan kekufuran Kesyirikan, kebidahan. Penyimpangan, penyimpangan, kemaksiatan, kemaksiatan, kemukaran, kemukaran, kecuali orang-orang yang berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ikhlas ambis Sunnah dia akan selamat. Al-ikhlas mu bis Sunnah tina Selamat pada agamanya tidak akan menyimpang. Akan senantiasa diberi taufik hidayah oleh Allah Azza Wajalla selamat di akhir hayatnya Allah akan anugerahkan kepada dia husnul khatimah selamat yaumul qiyamah nanti dari ancaman neraka Allah akan masukkan di dalam surga luar biasa aliyatisamu bisunnati najah dan itulah pandangan-pandangan ulama mazhab 4 terkait dengan cara kita berislam barang siapa yang mencintai ulama-ulama tadi Maka dia akan menerapkan wasiat-wasiatnya. Dia akan berislam sesuai dengan bimbingan sunnah. Padahal siapa yang membenci ulama-ulama tadi. enggak mengindahkan nasihat-nasihat para ulamanya. Maka dia pasti akan beragama sesuai dengan selera hawa nafsunya. Maka ketika anda menyimpang. Jangan menisbahkan diri kepada seorang ulama pun. Ketika anda mengikuti hawa nafsu. Jangan menisbahkan diri kepada Imam Syafi'i. Jangan kepada Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad, atau Imam Malik, atau Abu Hanifah. Tidak layak, tidak pantas memalukan. Dikarenakan para ulama tadi tidak pernah menasihatkan demikian. Yang mereka nasihatkan kembali kepada pembimbingan Nabi kita Muhammad. alaihi salatu wassalam. Fallahu al-musta'an. Walahawla walahawwata illa billah. Ini yang pertama Saya mau lihat Maghribnya jam berapa Jam 5.37 Sekarang jam berapa pak Jam 5 32 Jam saya ini Oh iya jam 5.32 Masya Allah Kurang 5 menit Lanjut apa di dulu Jadi Sirah dulu persiapan tuh maghrib, ya. Ya, ya. Terus sudah setelah itu? Oh lanjut. Ya. Setelah itu nanti insyaallah badal maghrib kita akan mencoba sesungguhnya apa yang mereka pandang itu banyak yang hampir semuanya sepakat. Karena banyak yang mau diulas, saya akan mengulas beberapa perkara yang sangat penting untuk kita di zaman sekarang ini. Bagaimanakah? Pandangan-pandangan ulama Di mat dalam poin-poin yang ada Semuanya berkaitan dengan masalah Prinsip Sementara kita istirahat dulu Sekarang untuk salat maghrib berjamaah Diteruskan lagi InsyaAllah pa'ada salat maghrib Sementara cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh